Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi al-badii al-hadi ila bayani mahya al-rashad as-salatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du sabah al-khair mushahidin al-kiram ayna ma kuntum kayfa halukum al-yawm asaa wa afiyah wa lil-mardha nad'u ayasfiyakumullah shifaan ajilan Nal takimarah ukhrā, mai Julia Fibarnamij Ta'limulughah Al-Arabiyyah di Televisiun. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami selalu berdoa Anda dalam keadaan sehat dan afiat. Namun bagi Anda yang saat ini sedang lemah terbaring karena sakit, kami juga mendoakan semoga Anda lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berjumpa lagi bersama saya Julia dalam acara Hikmah Pagi. Program pembelajaran bahasa Arab, di mana pada program ini kita akan sama-sama belajar mengenai bahasa Arab, percakapan yang dapat anda gunakan dalam uh, kehidupan sehari-hari. Dan pemirsa di sini uh, telah hadir bersama saya narasumber yang akan membantu kita untuk sama-sama belajar mengenai materi yang akan kita pelajari bahasa Arab bahasa Arab pada pagi ini, yaitu Ustazah. Uh, Profesor Dr. Haja Amani Lugis MA Assalamualaikum saudara. Ustazah Allah. Kefahalu, kefahalu, kefahalu. Ustazah. Allah, Ma maudu Darsin Al-Yawmi Ustazah Al-Yawm saya mengalami ma maudu Al-Riyadah Al-Riyadah ya. Bermakna olahraga Olahraga gitu Ustazah, Ustazah. Ustazah. Ustazah. Baik pemirsa, uh, seperti apa yang dikatakan oleh narasumber kita, Profesor Amani Lubis, bahwa tema kita pagi ini adalah tentang olahraga, Aryaboh. Dan beliau tidak sendiri karena sudah hadir juga bersama saya di sini, narasumber yang tentunya Anda sudah tidak asing lagi, dengan wajah yang sering, sering tampil di televisi, yaitu Bapak Dr. Samsul Arifin, MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kefahalukum. Dan siap ya setia untuk memimpin kita memandu pelajaran pada pagi ini. Baik pemirsa, sebelum kita memulai acara kita pada pagi ini ada baiknya kita mendengarkan lantunan suci ayat Quran yang akan dibacakan oleh saudara Abdul Razik yang akan membawakan Al-Baqarah ayat 62 sampai 69. Katafadal maskura ya akhi. A'udzu billahi minash shaitonir rajim Bismillahi rrahmani rrahim إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من مرات بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَٰنَكَ لِلْمَآبِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَرْبَحُوا بَقْرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُ لَهُ زُؤَأ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَانِدٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا دَعُوا لَنَا رَبَّ أَلْكَيُبَيِّنَ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ صدق الله العظيم sah terima kasih Anda masih menyaksikan acara Hikmah Pagi pelajaran bahasa Arab dan sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa kami memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan dari mudaris kita nanti dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi silakan mencatat nomor telepon di 5743476 atau bagi Anda yang ada di luar kota dapat menghubungi di 5743478. Sepertinya pemirsa sudah tidak sabar untuk segera memulai materi kita pada pagi ini tentang olahraga maka itu siapkan buku tulis dan alat tulis anda untuk mencatat materi pada pagi ini kepada Profesor Dr Amani Lubis MA kami persilakan tafadhal ya sudah terima kasih Abdullahi Musyhidin Al Kiram Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ahlan bikum mana fi hada sabah, fi program تعليم اللغة العربية بالتلفزيون. و كما تعودنا في كل مرة أن هناك حوار حوار بين شخصين أو ثلاثة تؤدي التعبيرات عن درس اليوم فمرسى Senang bertemu anda pagi hari ini Dan sebagaimana Biasa untuk pelajaran Bahasa Arab melalui te televisi Ini kita akan ada Hewar, hewar itu artinya dialog Atau nanti akan ada fragment Singkat dibawakan oleh Dua, tiga orang Dan memperkenalkan kata-kata Baru untuk pelajaran ini Fil usbu'il madi Laqad kami ma'an wa syahadna aydan Darsan ta'lim al-lughah al-arabiyah bil-jami'at Minggu lalu kita sudah menyaksikan pelajaran bahasa Arab Yang temanya adalah Belajar bahasa Arab di perguruan tinggi Nah, pemirsa kali ini kita, Tema baru kita adalah Al-Riyabah Al artinya olahraga pemirsa kita akan perkenalkan beberapa kata baru dan melalui caption di monitor televisi anda bisa kita saksikan caption yang pertama kata-kata baru di hari ini adalah aljaridah aljaridah artinya koran atau surat kabar bentuk jamaknya adalah aljarid aljaridah Al-Jara'id Baris keduanya Al-Khabar Khabar tentu pemirsa juga bisa Menebak ini ya, khabar artinya kabar Kalau bahasa Indonesia nya kabar Apa kabar begitu Nah itu diambil dari bahasa Arab Yang artinya berita Atau ya, ya Artinya berita Dan bentuk jamaknya adalah Al-Akhbar Khabar, akhbar Al-Khabar jamaknya adalah al-akhbar. Yang ketiga, ini tentang tema pelajaran hari ini. Aryabah, ar aryada artinya olahraga. Ada beberapa makna memang aryabah ar tapi konteks kali ini kita gunakan untuk uh, olahraga demi kesehatan jasmani. Baik. Selanjutnya kata baris berikutnya adalah as-sihhatu Muhimmah lil jism As-sehah muhimmah lil jism Maknanya adalah kesehatan penting untuk badan As-sehah muhimmatun lil jism Ya, Selanjutnya, kata yang terakhir atau di baris terakhir Ada kata as-surah As-surah artinya gambar. Baik permisah, bukan artinya surat yang surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah itu Pakistan tulisannya. Namun kalau yang asurah as yang artinya gambar pakai fad. Jadi asurah as artinya gambar dan bentuk jamaknya aswar. Ya. Nah, nanti dalam dialog Antara Mamduh dan uh, rekan-rekannya Kita akan saksikan juga kata-kata baru lainnya Tentu tentang olahraga tadi Silahkan saksikan kata-kata berikut Mubarat kuratil kadam Mubarat kuratil kadam Mubarat artinya pertandingan Atau match Pertandingan kuratil kadam Sepak bola jadi ini uh, pertandingan sepak bola Mubarat kuratil qadam Bawahnya hampir mirip Mubarat kuratissallah Artinya pertandingan uh, basket kuratissallah itu uh, bola basket ya. Assallah artinya keranjang atau basket tadi Dan yang selanjutnya La'ibun muhtarif لاعب محترف artinya uh, pemain profesional ya, muhtarif artinya profesional dan selanjutnya di bawah ada kata fariq. Fariq artinya grup, kelompok atau tim. Jadi bisa digunakan beberapa makna fariq. Dan kata di sebelahnya adalah nadi Nadi artinya juga klub atau e, tempat e, gelanggang olahraga Nadi juga digunakan untuk klub bola atau klub e, basket Ya, Selanjutnya yang terakhir Mutalaat ad-durus Mutalaat ad-durus Mutalaat ad mutala artinya membaca ad-durus pelajaran. Jadi kita mengungkapkan demikian membaca pelajaran atau mengkaji pelajaran kita itu diartikan dalam bahasa Arab mutala'atul durus. Baik, pemirsa itu tadi kata-kata yang sudah yang akan kita saksikan nanti atau kita dengarkan pada dialog eh, ada beberapa kata lagi saya ingin memperkenalkannya kepada pemirsa dan juga supaya kita ingat-ingat ketika nanti kita dengar dialognya maka kita sudah mengerti artinya atau kita ingat kembali maknanya yang pertama kata live, nah ini kata kerja pemirsa, live artinya bermain bentuk masa lampau. Kemudian yal'abu artinya juga bermain bentuk masa kini atau mudhari' dan bentuk kata bendanya adalah la'ib. Ya. Selanjutnya mal'ab. Kalau tadi kata la'ib adalah kata kerja, maka ada kata e, nama tempatnya, mal'ab artinya tempat bermain. Mal'ab Al-Madrasah, artinya lapangan yang ada di sekolah. Dan berikutnya ada kata kerja lagi. Silakan caption yang tadi lagi supaya pemirsa bisa mengikuti bacaannya. Dalla, ya dulu, ini di baris ketiga. Dalla, ya dulu, dalil. Ya, kalau pemirsa tentu sering ya dengar kata dalila itu bahasa Arab. Artinya dalil bukti. Ya? Bukti begitu. Nah, bentuk kata kerjanya di masa lampau adalah dalla, masa kini ya dulu kemudian dalil kata bendanya. Selanjutnya pemirsa ada ungkapan yang agak panjang di bawah eh, di bawahnya alaqul salim fil jismis salim. Ya, ini sering kita dengar dalam bahasa Latinnya atau bahasa indonesianya Nah, ini kita perkenalkan bahasa Arabnya di eh, apa pikiran yang sehat ada di badan yang sehat. Ya, al-aqul salim fi al-jisni salim. Terakhir pemirsa, harisul marmah. Haris al -marma. Ya, Dua kata ini masih konteks se sepak bola Haris artinya penjaga gawang Penjaga gawang di lapangan sepak bola Al-Marmah gawangnya Jadi eh, Haris al-Marmah artinya menjaga gawang di permainan sepak bola. Nah, pemirsa itu tadi beberapa kata kata kerja atau juga kata benda atau ungkapan yang nanti kita akan dengar pada dialog. Mari kita dengarkan bersama dialog antara Mamduh, Fauzia, dan Fadli. Silakan pemirsa. أقرأ أخبار رياضة في العالم يا فوزيا هل تحب الرياضة؟ طبعا أحب الرياضة لأن صحة الجسم مهمة نعم انظري إلى هذه الصور هذه الصورة مباراة كرة القدم وهذه سورة نبارات كرة السلة اه دعني اراها يا مند اه تفضلي اظنوا انهم لاعبوا كرة القدم المحترفين اه صحيح يا فوزي لان كل واحد منهم لاعب محترف ايوه Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadli, ain la agt kura tul kadam? Di mal agil madrasah. Di mal agil madrasah? Nam. Mashallah, hal tuh pilih belajar kura tul kadam? Nam, pilih belajar kura tul kadam, pilih pilih belajar. Tuh pilih olahraga? Nam. LIma dia Fadli? Ya, nala terus lima di business ini. Aiyah, Mashallah. Ah, Fadli, English. Fadli, jawab تظن على أنك تفهم جيدا أهمية صحة جثني يا فضلي شكرا يا أهل صحيح يا ممدو ها. هو يحب الرياضة وحصة في لعب كرة القدم هم. حتى يعرف أسمع لعب كرة القدم على مستوى العالم ما شاء الله آه فضلي من أشهر اللعب في فريق برشلونة. برشلونة؟ نعم برشلونة. يونال ميسي. يونال ميسي؟ نعم. آيوها تمام. ومن أشهر لاعب في فريق مدريد. كريستيانو رونالدو. آيوها كريستيانو رونالدو. آه فضلي. وهل تعرف أيضا أسماء المواد في المملكة العربية السعودية؟ نعم أعرف بعضها. منها. الأهلي والاتحاد والهلال الأهلي الاتحاد والهلال نعم اللهية السلام أنت تعرف مني أكثر يا فطلي شكرا ياهلي ومن حارس المرمى لفريق الهلال الهلال نعم محمد تمام. محمد الدياء هو حارس المرمى لفريق الهلال يا فضلي أنا معجب بمعارفك في هذا المجال. شكرا يا هي. حفظني يا فضلي. الحمد لله لقد شاهدنا الحوار بين ممدوح وفوزية وأيضاً فضلي عن لعب كرة القدم كرة القدم. نعم. Al'an al, sekarang saya ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk mengingat kembali dialog tadi e, dan kita bisa jawab sama-sama di sini. Baik. Hal qara'at Fawzia al-jarida? tadi kita saksikan pegang koran ya ada yang pegang koran Hal Halqa'at Fauziyah al-Jarida ya. ya jawabannya la laisat Fauziyah walakin Mamduh la ma qarat Fauziyah al-Jarida lakinn qara'a Mamduh al-Jarida itu jawaban panjangnya selanjutnya ayu khabar qara'ahu Mamduh Ayy khabar kara'ahu mamduh Berita apa yang dibaca oleh mamduh Kita saksikan juga tadi Ada gambar-gambar permainan dan pemain-pemain bola Maka yang dibaca adalah Akhbar al-riyadah Kara'ah mamduh, akhbar al-riyadah Ya Limadha yuhibbu mamduh al-riyadah Ini selanjutnya Limadha yuhibbu mamduh al-riyadah Mengapa Mamduh suka dengan olahraga? Li anna sihatal jism muhimmah. Karena kesehatan badan itu penting. Li anna sihatal jism muhimmah. Ya, selanjutnya pemirsa, ada pertanyaan lagi. Hal fi tilkal jarida, surah mubarat kuratil qadam. Oh, maksud saya e, di sini pertanyaan aku raterisha. Kura terisha artinya bulu tangkis. Hal fitil kal jarida surata mubarate كرة القدم ala. كرة الريشة. Apakah ada bulu tangkis tadi yang disaksikan atau yang dibicarakan? Ya, mereka hanya membicarakan sepak bola dan basket. Iya. La, tapi tilka fi tilka Suratul Mubarah liqaratul qadam wa suratul uh, Mubarah liqaratul sanlah. Baik, itu tadi pemirsa jawabannya. Dan berikutnya, Min aina raja'a Fadli? Dari mana uh, Fadli? Dari mana datangnya Fadli atau uh, Fadli tadi dari mana? Min aina raja'a Fadli? Datang dari Raja Fadli min mal'ibil madrasah Fadli datang dari uh, lapangan sekolah atau madrasahnya Baik, mada ma'a Fadli? Aidan syahadna Fadli uh, masakah syai'an da'iriyan Wahia Al-Kura <laughs> Mada ma'a Fadli? Ma'a Fadli Kura Kura artinya bola Ya, Selanjutnya Hal yuhibbu fadli La'aba kuratil qadam Apakah fadli suka main sepak bola Hal yuhibbu fadli La'aba kuratil qadam Jawabannya tentu ya Dia saja sudah bawa bola dan pakai Pakaian uh, olahraga pulang dari bermain olahraga. Jawabannya nam, na yuhibu fadli la'bat kurat al qadam. Selanjutnya, madza sa'ala Fauziyah? Madza sa'alat Fauziyah akhaha as-saghir? Fauziyah bertanya kepada adiknya eh, bertanya apa kepada adiknya? Madza sa'alat Fauziyah akhaha as-saghir? Jawabannya adalah saya bertanya kepada Fauziah tentang nama-nama pasukan bola di Arab Saudi. Pasukan bola di Arab Saudi ada berapa? Pasukan bola di Arab Saudi ada berapa? Pasukan bola di Arab Saudi ada bola di Saudi apa saja? Jawabannya adalah... ya. oh, jawabannya tadi ada berapa? Pasukan bola di Arab Saudi ada berapa? Pasukan bola di Arab Saudi ada ada Uh, beberapa Nawadi ya. Ada Al-Ahli, Al-Ihtihad Dan Al-Hilal Pertanyaannya adalah Mahiyal Andiyah ya, yang biasa kita pakai Adalah Andiyah Al-Afrika Itu jamaah dari Fariq tadi uh, Mahiyal Andiyah Fil Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah Allati Arafah Fadli, ya itu tadi pertanyaannya dan yang disebut ada tiga al-Ahli al-Tihad wal-Hilal. Terakhir pemirsa, mana kata Fadli, dan alaqlah al wal-jism? Apa yang dikatakan Fadli tentang hubungan antara akal dan badan? Ya yang dikatakan adalah alaklus salim filjisnis salim akal yang sehat ada di tubuh atau uh, badan yang sehat. Nah itu tadi pemirsa pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya yang kita ambil semua dari dialog yang kita dengar tadi. Nah untuk memperdalam uh, pengetahuan kita dan penguasaan kita tentang materi arreal dah ini kita akan dibantu oleh uh, Pembahas Kawahid dan juga pembahas Atau kita akan berlatih bersamanya Tentang pelajaran Bahasa Arab ini Tafaddal Ustaz Isyam Salarifin Tafaddal Naam Ayol Musayidun Al-Qiram Ta'al nabahas Antaraqif al fi Al-Hawar Al-Sabi Pemirsa Tadi kita dapatkan beberapa kalimat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 Tema al-ab fi mal'abil madrasah Yang tadi dikatakan oleh Fadli Aina al-ab ta'kurat al-qadam ya Fadli Fi mal'abil madrasah Anda masih ingat tadi lapangan sekolah Man harisul marma li farik al-hilal Ada pertanyaan tadi begitu Man harisul marma li farik al-hilal Pemirsa Kata al-akhbar Dipadukan dengan kata al-riyaboh Al-Akhbaru Ar-Riyadotuh Akhbar tadi jelaskan berita Kemudian Ar-Riyaduh Bagaimana olahraga Berita olahraga hanya Akhbaru Ar-Riyadotuh Perhatikan ada uh, Warna yang berbeda di situ Al-Akhbar Ar-Riyadotuh Kita padukan Akhbaru Ar-Riyadotuh <tuh> kata yang tadinya al-akhbar menjadi akhbar al-nya tidak dipakai lagi kemudian riyadatu tu di situ menjadi riyadati akhbarur riyadati menjadi kita dengar tadi kalimatnya qaratu akhbarur riyadati fil alam alhamdulillah tadi mengatakan begitu menjawab pertanyaan Fauzia kemudian perhatikan as Al-Mubarot As-surah Al-Mubarot As-surah sama-sama ada alif lam Kemudian sama-sama Perharokat -sama domah As-surah tu Al-Mubarotu Kita padukan menjadi Surah tu Mubaroti Kata as-surah lam, Alif lamnya tidak Dipakai lagi Kemudian Mubarotu menjadi Mubaroti, Perharokat kasro Suratul Mubarati Dalam kalimat Tadi Mamduh mengatakan Hadi Suratul Mubarati Likuratul Qadam ha, Menunjukkan kepada Fauzia tadi Hadihi Suratul Mubarati Likuratul Qadam Kemudian Ada juga kata Dengan kata Al-Quratu Al-Nya al al kita tinggalkan kalau kita padukan laibul qurati. Pemirsa perhatikan al'aibuna ada nun di situ, ada al alif lam juga. Tapi ketika kita padukan laibul qurati, nunnya tidak dicantumkan lagi, alif lamnya juga di, begitu. Kemudian Perharokat kasro kasrah. Laibul qurati. Jadi ada perubahan dalam kalimat tadi. Azunnu annahum la'ibu lukuratil qadam al-mukhtarifin Ini dari kata-kata uh, Fawziyah Azunnu annahum la'ibu lukuratil qadam al-mukhtarifin Saya kira mereka itu pemain sepak bola profesional Ah itu, Ini dugaan Fawziyah ya. Kemudian dibenarkan oleh Mamduh tadi Pemirsa ada kata Al-Mal'ab Dengan Al-Madrasatu Al-Mal'abu Al-Madrasatu Kita padukan menjadi Mal'abul Madrasati Mal'abul Madrasati Jadi Al ditinggalkan Tidak dijantungkan lagi Yang tadinya Al-Madrasatu Berharokat Dommah Menjadi Al-Madrasati Mal'abul Madrasati Alnya al ditinggalkan Dalam kalimat Al-'ab fi madrasati Tadi Fadli ketika ditanya, "Aina labaqratul qadam ya Fadli?" Dia jawab, "Al-'ab fi mal'ab al-madrasati." al, mal nah, al mal lengkapnya begitu. Saya main di lapangan sekolah. Nah, rupanya rumahnya mungkin dekat dengan sekolah. Al-'ab fi mal'ab al-madrasati. <tuh> Perhatikan kata berikutnya Al-Harisu Al-Marma Al-Harisu Al-Marma Kita padukan menjadi Harisul Marma Al ditinggalkan yang, uh, yang berwarna kuning itu Menjadi Harisul Marma Marma sekalipun di situ kelihatan fathah Tapi hakikatnya kasroh Karena ini jenis katanya Termasuk uh, yang mabni uh, Disebut Mangkus uh, uh, Kata maksur ya, kata maksur almarma. Jadi sekalipun kelihatan tertulisnya itu fathah, hakikatnya itu kasrah seperti yang lain-lain. nah Begitu dalam kalimat manharisul marma lifarik al hilal. Tadi Fauzia banyak kepada adiknya tu. Manharisul marma lifarik al hilal. Siapa penjaga gawang uh, kesbelasan al hilal? Nah, rupanya dijawab tadi. Nah, <tuh> Yaitu Muhammad Adiyah Muhammad Adiyah Dia tadi mencoba untuk mengingat-ingat sedikit gitu Memang kalau menyebutkan nama klub itu lebih mudah Tapi person itu kalau enggak terkenal betul agak-agak lupa-lupa Lupanya tadi Fadli mengingat-ingat Ah Muhammad Adiyah katanya Pemirsa lihat At-Tarkib Al-Idofi Yang kita bahas adalah Tarkib Idofi Struktur Idofah Hmm. Sholatul Fajri Kata lain Yang seperti tadi Seperti kata-kata yang kita sebut tadi Sholat disebut mudof Al-Fajri mudofun ilahi Jadi kata yang di awal itu disebut mudof Kata berikutnya yang berhakot kasro itu disebut mudofun ilahi Ya Kita lihat uh, Beberapa kata yang lain akhbarul alami kuratul qodami sihatul jismi mal'abul madrasati nah, jadi kata atau huruf terakhir berharokat kasroh perhatikan al alami al qodami al jismi al madrasati nah. sementara kata-kata yang berfungsi sebagai mudof tidak ada al semua tanpa al. Yang tadi kita al-akhbar, al-qura, as-sihha, al-mal'ab. Alnya ditinggalkan. Nah, ini catatan mudhof tidak boleh ada alif dan lam jadi al ya, itu tidak ada. Ini. Kemudian mudhof juga tidak boleh ada tanwin. Jadi yang tanwin menjadi harokat biasa. Kemudian tidak boleh ada nun. Tadi ada laibuna menjadi laibu. Allah laibuna. -la Kemudian alqura jadi laibulqura. Nah, begitu. Kemudian mutafileh berharokat Kasrah mudafan nilai berharokat harakat kasrah. Ini yang perlu diingat. Nanti kita akan latihan sekali lagi dan kita persilakan euh, untuk pemirsa silakan Anda uh, Terus serta menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Kita latihan at-ta'ribat. <tye dosen> <tye dosen> ya, line telepon sudah siap. Kita lihat pertanyaan ikhtar mudafan munasiban li takmilat al-jumal al-atiyah. Ikhtar mudofan Munasiban Litaqmilatil jumalil atia Pemirsa pilih mudof yang tepat Yang cocok, yang sesuai Untuk melengkapi kalimat berikut ini Soal al ya Ya'an tamidul muslimun Ala Allahi wa sunnati Rasulihi Ada beberapa pilihan Al-kitabi kitabun kitaban kitabi. Baik. Assalamualaikum. Uh, Assalamualaikum. Uh, belum ada suara. Tolong volume televisinya dikecilkan, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, tidak ada suara. Alhamdulillah. Ah, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana taklin? Kurnia. Kurnia. Kurnia Kurnia, Kurnia. Oh, Kurnia. Hmm. ahlan Masalahnya Kurnia. Tolong followannya dikecilkan. 6. Ihdar mudhafan munasiban litakmilat hadhihi hadil jumlah Ya'tamidu al-muslimun ala Allahie wa sunnati rasulih. Tayib. Ala kitabi ustaz. Ala kitabi. Kitabi au kitabun alkitabi kitaban. Limra arabi'ah. Kitabi. Kitabi. Tayib. <coughs> Jaib ditanya -jai -jai -jai pernya. -jai Al-jaba sahihah. Ya hamidul muslimuna ala kitabillah. Wasun Nati Rosulih. Iya. Pertanyaan pertama dijawab dengan tepat sekali. Kita bi. Nah. Kurnia, kenapa itu kita bi yang dipilih? Karena menjadi mudof. Hm. Ketentuannya mudof? Ketentuan mudof itu tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh arus lam. Tidak boleh menerima nun. Tidak boleh menerima nun. Dikasih orang lain saja nun. <laughs> ya. Yeah. Orang, -orang lain enggak menerima sumbangan ini enggak menerima nun ya. <laughs> Kebetulan sini enggak ada yang enggak ada nun ya. <laughs> yeah. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya dunia. Ya, yeah, sukande. Afwan. Pemirsa, aswala wa al-sani, yas-tami'u al-musallun al-imami fi shalatil jama'ati. Nah, Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam baik, Bagaimana kita kalim? Bagaimana kita kalim? Abdullah Azam Abdullah Azam, baik, alham masalahnya Abdullah Abdullah Azam, uqti Bandung nah, Naam, alham masalah Baik, Iktar Mudah dan munasiban untuk menamatkan hari jumlah. Ia termasuk ulumul muslimun, ulimam, fi salatil jamaah. Asal tak? Ia termasuk ulumul muslimun asal imami fi salatil jamaat. Ia termasuk ulumul muslimun asal imami fi salatil jamaat. Asal tak? Sah? Nombor acarita. Uh, Rahmat salis, baik. Hmm. Jadi, hadi jawab, sahihah. Mesyuarat ya, Syed Abdul Azam di Bandung. Terima kasih, Abdul. Baik. Nah. Kalau ditanya berikutnya, kenapa dipilih nomor tiga itu Sauta? Ia. Bukan As Sauta yang nomor satu sama-sama tak? Ah, sudah tidak bersama kita. Baik, pemirsa kita lihat. Pertanyaan ketiga Yashrahu Al-Lugati Al-Arabiyya Al-Darsa Syarhan Wadihan Al-Lugati Al-Arabiyyya Al-Darsa Syarhan Wadihan Pemirsa silakan anda Masuk ke Lain kami Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Mana minta kalim Fajar Firmansah Upi. Oh Fajar Firmansah Upi. Tapi pahlawan asalnya Fajar Firmansah. Tapi ah Kamil Hadil jumlah. <tik> ya shorohu muddaritu lagatil Arabiah darut sarhan wadhan. Hmm ya shorohu. Namrul awal ah. muddaritu. Muddaritu. LIma dah terpilih muddaritu, al muddarit adalah mudarrisun karena eh uh, uh, mudof mudof tidak menerima alif lam mm -hmm. nun dan tanwin tidak menerima sini tidak menerima <laughs> <laughs> alif lamnya diserahkan ke yang lain terima kasih <laughs> terima kasih bagus sekali terima kasih baik kita tawarkan pertanyaan keempat Takraw Fauzia Al-Alami fil Pemirsa silakan Anda masuk ke lain kami. Takraw Fauzia Al-Alami fil Ada akhbarun, ada al-khabaru, ada khabarun, ada akhbar. Baik, Assalamualaikum hmm, Assalamualaikum. Tidak hmm. oh. ada da suara Baik, takraw ah, Coba kita minta fauziah Fauziah asli Takraw fauziah Al-alami fil jaridah Naam Al-Nimrah al-Rabi'ah alami fil jaridah Naam, no. nerveson no. no, no. no. Akhbar al-alami fil jarida. Takrawfuzia Akhbar al-alami fil jarida. Mamduh? sahih. Sahih. Sahih. sahih. Wa fadli? Sahih. Sahih. Wa sahih. Fadli ikut menjadi hakim. Sahih. Baik, pemirsa. Takrawfuzia Akhbar al-alami fil jarida. Betul sekali Fauzia sendiri yang menjawab <tuh> Al-Khamis yakumul muslimun al-islami ada bit'alimi bit'alimin bit'alimi bit'alimi. Baik assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm tidak ada suara Tidak ada soal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, tidak terdengar. Uh, coba kita minta Mamduh sekarang. Mampu gimana jawabnya? Nah, jawabannya matinya bidali Islam. Bidali milislami. Ya, jadi, kenapa? Kenapa nomor tiga dipilih? Karena dia mudof. Mudof? Nah, dia ada, tidak ada di situ alif lam mm -hmm. juga tidak tanwin juga tidak ada tambahan nun tidak ada tambahan nun hmm. jadi pemirsa kita tadi tidak menerima tidak menerima nun. tidak menerima nah, tidak, ada nun. tidak ada tidak menerima sumbangan nun <tidak> pemirsa tepat sekali hmm. Ah ini model kedua ikhtar mudofan ilai munasiban li takmilatul jumal Tadi kita ajru milih mudof yang tepat. Ini sekarang mudof ilai. Ikhtar mudofan ilai munasiban li takmilatul jumal Soal pertama. Yal abu fadli wa asdiqau fi malabi ah, titik titik. Ada al madrasata, ada al madrasatin ada al madrasati ada al madrasatun pemirsa silakan anda pilih dengan menghubungi kami di studio nah hmm. hmm. baik asalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik mana yang ngomong Muhammad Hidayat baik Faisaluddin محمد Hidayat محمد Hidayat طيب أهل الله سلام عليكم طيب يلعب فضلي وأصدقائه في ملعب مدعفنا ليه؟ يلعب فضلي وأصدقائه في ملعب المدرسة في؟ آه النمر الثاني النمر الثاني المدرسة في. يلعب فضلي وأصدقائه في ملعب المدرسة في. Fauzia, ini jawaban sahih? Sahih. Sahih. Bagus dong. Ah, sahih. Sahih. <laughs> Hebat ya. Mantap. Mantap. bagit dapat pujian ممتاز. Wah fadi sahih am khata? Sahih. Sahih. Baik, sahih. Baik, tepat sekali. Terima kasih, Pak. Baik. Anak kemasaan ni. Ya jibo alai na anak tama bersih hati, aljisma, aljismu, aljismi, jismun. Hmm. Silakan pemirsa untuk menjawab pertanyaan nomor dua ini. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Mana muka kali mah? Nung men Upi Bandung Nung men Upi Bandung Baik, apa masalahnya Upi Bandung Nung Baik, nu. ada <laughs> ha? hmm. Ah, Tolong ditayangkan di pertanyaannya Nah Ya Sibu Alayna Anak Sama Usir Hati di al di sini al al di al sari ah rangka ai ta al yajibu alaina an nahthama bi jismi nah jelas ya bi sihatil jismi kalau ditanya kenapa nomor tiga itu dipilih al jismi karena ah mudaf mudhafin thayib bagus terima kasih anung di Bandung terima kasih syukran jazilan pemirsa yang arifu fadli asma'a la'ibi kurati ala mustawal 'alam ya arifu fadli asma la'ibi kurati ala mustawal 'alam ala mm hmm thayib assalamu alaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Mana mutakalim? Fikri Al-Hukmanul Hakim dari Yuki Bandung hmm, Bandung Baik, bahalan wa sahlan? Ihtad Al-Handi Baik Kamil hadir jumlah Ya Ariful Padri Asma'al la'ibi Kuratil Qadami Ala mustawa al-alam Baik ia ya arief, Fadli, asma Allah di kura kura kadamie, pada mesti awal alam. Mandu? Adil juga, sahaja. Sahaja. Sahaja. Wah, Fauzia. Fadli. Yang pun. Yang punya. Baik. Terima kasih. Terima kasih pak. Trim tepat sekali. Ah, kura Allah di kura ala musta'ala pemirsa di situ adalah laibi aslinya laibina aslinya laibina hmm. kita oh, masuk lagi qara' ya, al khatibu fi khutbati ayatan min ayati al karimi baik mana yang bertakalim Assalamualaikum Waalaikumsalam hmm. Taib, mana menutupkan Dengan Yuni hey, Yuniakci, Ubi Bandung Ini UPI Bandung, ya salam ini Bandung ini Taib, ikhtari ya Ubi Waro'a ubi fi khutbatihi ayatan min ayatil Qur'an alim Quran, nani nu, <laughs> ni, Quran ni, <laughs> Quran al-khatibu fi khutbatihi ayatan min ayatil Quranil karimi, pemirsa, uh, al-Quran ni tepat sekali. Terima kasih, Yuneti. Uh, Tapi besoklah mas ceritilah, pemirsa. Soal yang kelima, Muhammad. Adiya Harisul Marma li Farik Tadi dalam dialog ada ee, Pertanyaan untuk tanya man Harisul Marma li Farik Alila Nah ini Kalau ditulis Silakan pemirsa Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Hmm Siapa yang tukar lem? Di mana? Di Baik, selamat Arabik. Ah, eh, tolong kalau volumenya dikecilkan. Nah. Hmm. Eh. Daib Akhtar. Ya. Muhammad Az-Niyai Harisul Marma Misarul Hilali. Rafiq Al-Hilali. Hmm. Nah. Sahih? Hmm. Nah, sahih. Baik. Masihkan ya, ya. Baik. Nah. Ya. Terima kasih banyak lain kali kita ketemu lagi. Pemirsa, ada model lain lagi. Kul sohiha au khatiyah li jumalil ahtiya. Katakan benar atau salah untuk kalimat berikut ini. Soal pertama. Khalafat saiku as syaruti fisyariain ad-daw al ahmar anda takut. Ungkapan atau kalimat ini benar atau salah? Silakan anda masuk ke line telepon kami. Khalifah saya kusyaird. Khalifah baik. Assalamualaikum. Nah, yang kata terputus. Khalafah asal -sa ikut saya roti vi asal -ad adau alahmar main takut takut coba mamdu oh kita persilakan peniup assalamualaikum assalamualaikum hello hello assalamualaikum waalaikumsalam ayat mana yang bertakal lima Nura, jadi Banjar Masin. Ah, Banjar Masin, Ahlan Masin. Baik. Adil jumlah sahih <tayb> ah, ah, ah, atau khatiah? Adil jumlah khat khatiah. Khatiah? Adil mana? Bi'an la sahih khulaf di Allah. Khalafah. Khalafah sahih seyarat. Adil ijarah sahih. Adil Sa'ikus sayyaratih Sa'ikus sayyaratih nah. Ta'ib Dan alijabah Ta'ib nandir khatab Naam fatiha, Wa as-sabab liwujudi ala Alif lam Ta'ib undurilah as-sasah Lihat peragak uh, yang salahnya Nah itu Pemirsa <coughs> Indal waket wa نستمر في الملاقات من الله وشكرنا على حسن إتمامكم ووفود الفرصة على فضلهم شكرا سادة العارفين الحمد لله لقد أحسنتم الشرح Le mau dua mudaf mudaf ilai aliyom. Alhamdulillah. Tuvirsa uh, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan kawaid tentang mudaf wa mudaf ilai. Uh, apa yang dinamakan mudaf mudaf ilaih itu adalah kata yang dijelaskan dan kata yang menjelaskan. Kaedahnya uh, ada uh, tertentu dalam bahasa Arab bahwa kata yang dijelaskan ditulis di awal dan itu tidak boleh ada al. Dan kata yang menjelaskan datang kemudian dibaca kasrah atau i di akhirnya Itu adalah mudhaf wa mudhaf ilaih Contohnya adalah mal'abi al-madrasah atau mal'abu al-madrasati Mal'abu al-madrasah itu ungkapan mudhaf, mudhaf ilaih Mal'abnya tidak boleh ada al di awal Kemudian al-madrasah akhirnya dikasih kastra madrasati al madrasati e, contoh juga yang kita bisa ingat ungkapan itu adalah e, baitullahhi bait Allah baitullahhi bait adalah mudaf Allahhi e, mudhaf ilai atau kitabullahhi atau rasulullahhi Nah itu ungkapan yang paling umum kita sering dengar kaedahnya adalah atau yang Arabnya adalah mudaf mudaf ileh dan eh, tadi kita dengar banyak sekali ada eh, suratul mubarah ada fariqul hilal dan lain sebagainya. Ungkapan-ungkapan dua kata itu adalah mudaf dan mudaf ilaih atau kata yang dijelaskan dan yang menjelaskan. Nah, pemirsa, insyaAllah naltaki fil usbu'il qadim bi maudu'a akhar fi darsi al-lughal arabiyah di televisyon Pemirsa, semoga kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang dalam pelajaran baru tentang bahasa Arab. Walaupun kita tidak dapat berjumpa, kita masih Penonton yang terhormat, sekarang kita sudah Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Sayang sekali perjumpaan kita sekarang akan segera kita akhiri. Namun sebelum saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia uh, menyaksikan acara Hikmah Pagi. Begitu juga kepada seluruh narasumber, Ustaz Syukron katsiran, Ustaz um, dan adik-adik semua ini yang sudah hadir ya. Insyaallah naltaqi fi al qadin. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang dengan materi yang berbeda pemirsa jangan sampai melewatkan kesempatan untuk terus belajar bahasa Arab bersama kami tentunya dalam acara hikmah pagi setiap hari Sabtu pukul 5 pukul, sampai pukul 6 saya Julia atas nama kru yang ber bertugas mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh